2008an, Frantzia mailan bergoi eta mairu mila pertsonek pasatzen zuten aiga edo bafa agiria. 2008an, kopuru hori, bergoi eta iru milara jautxi da. Apaltze horren kontra egiteko, gobernuak diru laguntza behi bat soktu nahi du. Euskal Euskalegian ere, badirudi gazten motivazioa aiga pasatzeko jausten ari dela. Frantxe liceoak liseoak, agiri hori helebidunez pasatzeko parada proposatzen du, baina horre apaltze bat ditzen da gi izeoko zuzendari ordea. Baizen izen dugu uh, uh, ikasleankopuruua at tippittzen ari dira, Dula uh, oraino laopa bost urte, jogoi uh, ziren, jogoiogeita bost, uh, saioka eta aurten hemez bon, sortzi ziren lehen saioan eta oh hiukagin saioan ha bi. Egaiten aldena da uh, gerota gutio ere badirela motivatuak animatzaile zaiteko udan, Udaleko elkarteak bat egiten du irakurketa horrekin. Batez ere, animatzailean faltari buruz. Udalekoko formakuntzaz arduratzen den amets laetju zen. ez da behia, eh, gukaz palitik animatzaileak atxemaiteko zailtu asunetan gira. Uh, animatzaileak eskaz dira, beraz, pentsa animatzaile euskaldunak oraindik gehiago. Uh, beraz, bai, guretzat uh, urte osoko zailtu bat da, eta egia da uh, momentu hautan horreindik gehiago. Naizetak kontent izan diru laguntza berri zurego nahi du ametsleet juzanek. Ba ikusi dugu, eh, COVID garaian nola pastu didean, eh, gauztak, eh, informazioak prentsarat bidali eta geroguk aplikazio dekretuak eta errezibitzan gindituen, eh, hiru aste, hilabete bat, hilabete bat erdi berantago, beraz, beldur dut oh, berriz ola izaitea, baina nara ah, informazioak sekatuko ditugu ezker eskoin. Batez ere, diru laguntzaren lortzeko betebeakak, zoin izanen diren, jakitea bea dira formamakkuntza elkateak.